Hier sind die Lokalnachrichten auf Radio Mittelweser mit folgenden Themen. Museumsgespräche in Nienburg, schwerer Verkehrsunfall bei Nenndorf und Rakenburg siegt im Bezirkspokal. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio Philipp Kessler. Guten Morgen. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag in Nenndorf. Gegen 2.30 Uhr geriet ein aus Richtung Urte kommender schwarzer Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen einen Baum und rutschte in einen Graben. Beide Insassen wurden dabei schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer und sein 27-jähriger Beifahrer wurden zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Solingen und Minden gebracht. Nach zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehren beendet. Morgen bietet das Nienburger Museum zum ersten Mal eine öffentliche Führung mit Objektbezug an. Es ist der Auftakt einer Reihe von fünf Terminen unter dem Titel Museumsgespräche, erläutert Museumsleiterin Dr. Christina Nova-Klimscher. Es ist eine neue Reihe im Museum und zwar sind es öffentliche Führungen, die regelmäßig stattfinden, die einen bestimmten Themenbezug haben und die eben jetzt von August bis Dezember erstmal stattfinden. Wir wollen mal schauen, ob das unsere Besucher anspricht. Ich bin sehr froh darüber, dass ich ein ehrenamtliches Mitglied bei uns aus dem Museumsverein gefunden habe, der sich bereit erklärt hat, diese Führungen zu machen, sich einzuarbeiten in ein Thema und eben diese öffentliche Führung dann durchführt. Die finden immer, wie gesagt, am ersten Dienstag im Monat statt und immer von 17 bis 18 Uhr. Der Treffpunkt ist im Haus. Am Donnerstag findet auf dem Wochenmarkt in Hoyer die Aktion spanischer Wein und mediterranes Ambiente statt. Besucher können spanischen Wein verköstigen und an einem mediterranen Buffet zugreifen. Die Wochenmarktbeschicker des Wochenmarktes in Hoyer hoffen auf zahlreiche Besucher und gutes Wetter. Und wir kommen zum Sport und zum Fußball. Am Wochenende wurde die erste Runde des Fußballbezirkspokals ausgetragen. Für die Teams war es zeitgleich das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Einen erfolgreichen Auftakt erlebte der TUS Drakenburg. Das Gastspiel bei Kreisligameister Münchner Hagen endete 4:1 für die Nordkreisler. Bereits zur Halbzeit führte der TUS um Neu-Coach Tim Rehm mit 4:0. Ja, meine Mannschaft hat gutes Spiel gemacht heute. Erste Halbzeit, gut nach vorne kombiniert, Standards hervorragend gespielt. Ich glaube, drei, vier Tore waren sogar durch Standards, fast alle. Also ähm, hat mir gut gefallen, kann ich meiner Mannschaft nur Kompliment machen. Wenn es gut läuft, machen wir sogar noch ein Tor mehr in der ersten Halbzeit. Aber ich bin damit zufrieden. Deutlich war es auch in Hassbergen Hier siegten die Gäste aus Landesbergen mit 8 zu 1. Hoja verlor mit 0 zu 2 in Seckenhausen und bereits am Freitag gewann Steimke mit 2:0 in Uchte. Soweit die aktuellen Meldungen aus der Mittelweserregion.